Második rész. Utazás Broklingnakba. Első fejezet. Nagy vihara nyílt vizen. Csónakot küldenek vízért, szerző a csónakkal megy, hogy az országot kitapasztalja. Ott felejtik a parton. Egy benszülött megragadja és hazavizsza. Hogyan fogadják? Több esemény történik közben. A benszülöttek leírása. Természetem is a sors nyugtalan életre teremtett. Hazatérésem után két hónappal újból elhagytam hazámat. Downsba hajóztam be 1702. június hó 20. napján a kaland fedélzetére. Kapitányom, John Nicholas, Surreydbe volt vezénylendő a hajót kornésból indulva. Jó erősszelünk volt egészen a jó reménység fokáig, ahol horgonyt vetettünk, hogy friss fizet szerezzünk be. Ekkor észrevettük, hogy hajunk léket kapott. Kihortuk a rakományt, és ott kiteleltünk, tekintve, hogy kapitányunk meg is betegedett. Csak márciusban folytattuk utunkat, jó széllel egészen Madagaszkárig. Itt szembe kerültünk azzal az állandó passzát széllel, mely decembertől májusig tart. Április 19-én igen hevessé vált, és nyugat felé ragadott bennünket, húsz napon keresztül. Ez idő alatt kiség keletre hagytuk a Malokka-szigeteket. Május másodikán hirtelen szél csendált be, aminek nagyon örültem. Kapitányunk gyakorlott, és különösen evizeken járatos tengerész, figyelmeztetett bennünket, hogy most heves vihar következik majd, ami a rákövetkező napon be is állott. Ekkor érte utol hajunkat a nyugati, úgynevezett széljárat. Attól tartva, hogy felborít bennünket, bevontuk középvitorláinkat, de hogy egyre erősebb lett a vihar, megvizsgáltuk, vajon jól vannak-e erősítve ágyúink, és kifeszítettük az elővi torlát. A hajó oldalára feküdt. Beláttuk, jobb lesz, ha rábízzuk magunkat az áramlatra, mint hogy lavírozzunk. Nehéz dolga volt a kormánynak, de a hajó szépen viselte magát. Végre kifeszítettük a vontató vitorlát, de ez ketté repett, gyorsan leoldottuk az egészet és leszettük. Igen heves vihar volt, idegen, veszedelmes szél. Mindnyájan segítettünk a kormányosnak, Fő nem engedtük le, hagytuk állani, tudván, hogy így jobban bírja a hajunk a vihat. Nyílt tengeren, ha az átonytól félni nem kell, ez a szokás. Nyugat, észak-nyugat felé futottunk, két vitorlán. Számításom szerint a vihar, melyet erős délnyugati szél követett, 500 tengeri mérföldre ragadott magával. Hajunk legöregebb tengerészese sejtette, melyik részén vagyunk a világnak. Készletünk kitartott, hajunk nem lazult, és a legénység jó egészségben, csak vízünk fogyott el, majdnem teljesen. Úgy találtuk, legjobb, ha maradunk ebbe az irányba, mint sem most északnak forduljunk Nagy Tatárország felé, a jeges tenger veszedelmes vizeire. 1703. június 16-án az árbockosárba figyelő hajósinas földet kiáltott. 17-én nagy szigethez vagy Szárazföldhöz értük. Magunk se tudtuk, mi legyen. A keleti partról keskeny földnyelv nyúlt ki a vízbe. Mögötte öböl, mely azonban száz tonnás hajunkat nem fogadhatta be. A földnyervől, mint egy mérföldnyire horgonyt vetettünk. Kapitányunk a nagy csónakba tizenkét embert küldött, hordókkal hoznának vizet, ha van. Megkértem, hadd tarthassak velük, mert érdekelt a vidék. Partot érve se folyót, se forrás nem találtunk. Emberi négynek nyoma sehol. A hajósok visszatértek a partra azzal, hogy a tenger közelébe majd csak találnak friss édesvizet. Magam bejött sétáltam. Hoppár szikrás terpeszkedett előttem mindenütt. Kifáradtam, és látván, hogy semmi látni és felkutatni való nem kínálkozik, visszafordultam az öböl felé. Ekkora tengert pillantottam meg is rajta a csónakot, melybe kísérőim beszálltak már, s oly sebesen és lóhálálába elvesztek a hajó felé, mintha valami veszedelem őket. Kiabálni akartam, de e pillanatban rémítő alakot pillantottam meg, mely a vízbe gázolt, térdig és sebesen kapkodott a csolnak felé. Óriási léptekkel gázolt, de a mi embereink félmért földnyi előnyben voltak. Másrészt a tenger itt tele van hegyes sziklákkal, és a szörnyeteg így nem érhette utol a csolnakot. Ezt utóbb tudtam meg, mert akkor nem volt bátorságon végignézni a hajszát. Visszafordultam és futni kezdtem. Felkapaszkodtam egy dombra, ahonnan beláthattam a vidéket. Mezőket láttam és földeket, ami először lepett meg a fű volt. Legelőn voltam, mint később kiderült, húsz lem magasságba csapott össze a fejem fölött. Széles országúton futottam végig, én legalább annak tartottam, bár ahogy aztán értesítettek, ez csak holmi gyalogösvény volt, egy árpaföldön földön átvezető. Futottam és nem láttam semmit magam körül. Aratás ideje volt és a kalászok legalább negyven láb magasságba lengedték fejüket. Mint egy óráig tartott, míg a tábla végére jutottam. Sövényfaláta látta el utamat, legalább 120 láb magasságban. A fák tetejét nem láttam, nem is mondhatom meg, mekkorák voltak. átbújtam a sövény alatt. Most egy lépcső következett, ez a másik földre vitt. Csak négy foka volt, tetején kődarab. De rajta fel nem kapaszkodhattam, tekintve, hogy mindegyik fok magassága hat láb, a kődarabé húsz. Azon voltam, hogy elrejtőzzem a sövényben, mikor a szomszéd földön egy benszülöttet vettem észre. Éppen akkor át, mint az a másik volt, aki a csónakunkat üldözte. A lépcső felé tartott. Első pillanatra körülbelül toronymagasságúnak becsültem. Egy-egy lépés a harminc lábnyi. A legnagyobb rémület és ámulat mereztett kővé. Magamhoz térve újból az árpa közé futottam, hogy elbújjak. Ekkor láttam, hogy felemeli kezét, és a másik föld felé kiált valamit. A hang olyan magasan szállt a levegőbe, hogy első pillanatra azt vértem, menj dörög. Hét hasonló nagyságú szörnyetek tűnt föl. jöttek kezükben kaszával. Ezek ruházata durvá volt az elsőnél. szolgai vagy munkásai lehettek, ami abból is kiderült, hogy intésére átjöttek arra a földre, ahol én bujkáltam, és kaszálni kezték a termést. Minden erőmmel azon voltam, hogy távol tartsam magamat. Egy helyen azonban a szél és az eső lefektette a gabonák, és amint át akartam bújni köztük, a kalász oly hegyesek és kemények voltak, hogy átjukasztották ruhámat és megsértettek. Ugyanakkor 600 méternyire hallottam az aratókat. Végleg kimerültem, eltelve keserőséggel és bánattal lefeküdtem két barázda közé, és csak azt kívántam, hogy itt halljak meg békében. Szegény elhagyott özvegyem jutott eszembe, és apátlan gyermekeim. Jajgatva átkoztam gonoszságom és ostobaságom, mely addig zargatott, míg barátaim és rokonaim intermedacára másodszor is útra keltem. E szörnyű percekben nem tehettem, hogy Liliputra ne gondoljak. Liliputra, melynek lakói úgy néztek rám, mint a világ legnagyobb csodájára, ahol egész hajórajt vontattam el egy kézzel, s más olyan cselekedeteket vittem véghez, melynek amaz ország történetébe örökké fel lesznek jegyezve, s az utókor mégis alig hiszi majd el e feljegyzések valóságát, bár milliók tanúskodnak mellette. Elgondoltam, mi kétségbejtő helyzet olyan jelentéktelennek tudni magam, mint amilyen holmi Liliputbeli legény volna közöttük. De ez még a kisebbik bajom volt. Borzasztó volt gondolni rá, hogy az embert terjedelme arányába kegyetlenebbnek és vadabbnak mondják, és hogy mit várhatok egyebet, mint hogy a e szörnyű barbárok valamelyike egy halapással végez velem, ha a kezébe kerülök. A tudósoknak igazuk van, midőn azt állítják, hogy nincs nagy és nincs kicsi, csupán az egybevetésben. Ha a végzet úgy akarja, a liliput béliek egyszer új országra bukkannak, hol az emberek akkorák hozzájuk képest, mint amilyenek hozzám képest ők voltak. És ki tudja, valami távoli országban, hol magunkfajta ember nem járt még soha, nincsenek-e halandó lények, melyek egy szörnyű óriásokhoz képest akkorák, mint én hozzám képest egy szörnyű óriások. Megzavarva is rémültem, mégis gondoltam-e fajtákra, mikor az egyik arató oly közelért hozzám, hogy láttam, a következő lépéssel vagy szétlodcsan talpa alatt, vagy kettészel a abban a pillanatban, midőn lábát felemelte, félelmemben torkom szakadtából felordítottam. A szörnyetek megtorpan, s miután néhány percig csodálkozva a keresgét tekintetével a földön, végre meglátott engem, amint ott heverek. Pár pillanatig habozott olyan ember óvatos modorába, aki valami veszedelmes kis állatkát szeretne megfogni, de úgy, hogy az ne haraphassa meg az ujját. Földi egeret magam is fogtam így odahaza. Végre az óriás hirtelen ragadott meg, derekamnál, újával és hüvelykével. Három löv nyire szemei elé emelt, hogy megszemléljen. Láttam, mit akar, és volt annyi lélek jelenlétem, hogy nem otcanjak. Hatva láb magasságban a föld fölött, bárhogy szorította a derekam, nehogy ujjai közt kiessem. Csak annyit tehettem, hogy felnéztem az égre, és két kezem könyörögve kulcsoltam össze. Néhány szót is ejtettem, alázatos és bús helyzetemhez Helyzet minden pillanatban attól tartottam, hogy ledobva földre, mint ahogy mi cselekszünk, ha valami utálatos férek kerül a kezünkbe. De jó csillagom úgy akarta, hogy mozdulataim és hangom megtetszettek az óriásnak. Csodálkozva hajolt fölém, és nagyra mereztette szemét. Tagolt szavakat halván, szájamból, bár azokat nem értette. Közben hangosan nyögtem és sírtam is. Fejemet oldalt kapkodtam, mint egy értésére adva, amennyire tőlem tellett, hogy nagyon fáj két ujjának szorítása. Egyszerre úgy látszik megértettem mi bajom. Írtelen szelidebben fogott meg, és becsusszantott a zsebébe. Rögtön gazdájához futott, aki földbérlő volt, ugyanaz, akit először láttam a mezőn. Ahogy kivehettem szavaikból, a gazda csodálkozva vette tudomásul cselédje zavart beszédét. Aztán, mikor meglátott, elővett egy szalmaszállat, sétapálca nagyságban. Azzal próbálta emelgetni kabátom szárnyait. Valami természetes bőrnek vagy bogárszánynak vélte nyilván. Fére futta a hajamat, hogy az arcomba láthasson. Aztán odahívta a többieket, is megkérdezte tőlük, mint utóbb megtudtam. Láttak-e már ilyen kis teremtést a mezőbe? Majd vigyázva négykézzába állítva, letett a földre. De én azonnal felálltam, és járkálni kezdtem, jelezve, hogy nincs szándékomban elfutni. Mindnyáján leültek a földre körém, hogy jobban lássanak. Ekkor kalapot emeltem, és mély bókkal meghajtottam magam a földbérlő felé. Majd tédre estem, felemeltem kezeimet, és olyan hangosan, ahogy csak tőlem tellett, néhány szót ejtettem. Végre aranytartó erszényemet kivettem a zsebemből, és felajánlottam neki. Tegyerébe vettem, a személyhez emelte föl, hogy megnézze, mi az, Kabát ujjából gombos szedett ki, és annak a hegyével többször megforgatta. Jelt adtam, hogy helyezze kezét a földre. Ráléptem, és kinyitván az erszény tartalmát kiszóltam. Hat spanyol arany volt, négy-négy piszton értékű, és még húsz vagy harminc kisebb pénzdarab. Ekkor megnyálaszt a kis ujját, és így szedegette fel a pénzdarabot, de úgy láttam fogalma sincs róla mi az. Jelt adott, hogy tegyen vissza az erszénybe, ezt meg is tettem, miután még néhányszor eredménytelenül felajánlottam neki. A bérlő közben meggyőződött róla, hogy értelmes lénynyel van dolga. Beszélt is hozzám, de a hangja oly durva és értő volt, mint valami malomnak a dübörgése, bár azt kivehettem, hogy tagolt szavakat mond. Többféle nyelven próbáltam válaszolni, oly hangosan, ahogy csak a torkom bírta. Ő a fülét lehajtotta két röfnyire, de hiába, nem értettük meg egymást. Ekkor elküldte szolgáit, kivette két kétrét hajtotta, rátette tenyérrel kifelé fordított kezére. Kezét a földre helyezte és jelt lépnék rá, amit könnyen megtehettem, mert a kendő egy lábnyi széles volt csak. Engedelmeskedtem és egész hosszában lefeküdtem a zsebkendőre. A zsebkendő másik felével betakar, két végét biztonságokából összecsomózta a fejem fölött és így hazavitt magával. Otthon azonnal előhívta a feleségét és megmutatott neki. De az asszony felsikoltott és elszaladt, mint az angolnők, ha varangyosbékát vagy pókot látnak. Egy idő múlva, látván viselkedésem, s hogy mi szépen szót fogadok, mégis kibékült velem, s lassanként igen gyöngédés kedves lett hozzám. Déli 12 óra lehetett ekkor, és a szolga ebédre tálland. Csak egy tálétel volt, jóféle hús, amint az egyszerű földműves népekhez illik. A család tagból állott, a bérlő, a felesége, három gyermek és egy öreg nagyanya. Mikor leültek, a bérlő csekély távolságban maga elétett az asztalra, mely harminc lábnyi magasságba meredt a föld felett. Borzasztóan féltem és távol tartottam magam az asztal szélétől, nehogy leessek. Az asszony apró darab húst metszett le, fatányéron kenyeret morzsolt össze és elém tette. Mélyen meghajtottam magam, kést és villát szedtem elő, és enni kezdtem, aminek kimondhatatlanul örültek. Aztán a szolgával picit poharat hozatott, amiben négy pint fért bele, ezt megtöltötte. Nagy erőködéssel szájamhoz fordítottam a hordó edényt, és ittam a gazdasszony egészségére. Jó hangosan néhány angol szót kiáltottam, ami a kis társaságot oly vidám kacagásra fakasztotta, hogy csak nem megsiketültem az ajtól. Az ital olyanféle ízű volt, mint az almabor, és igen jól esett. Aztán a gazda jelt hogy jöjjek oda a tányérja széléhez, de amint oda siettem, nagy zavaromba belebotlottam egy morzsába és orra buktam. Nem ütöttem meg magam, azonnal felpattantam megint, és látva, hogy megijedtek, sagódnak értem, kalapomat háromszor meglengetve fejem felett, háromszoros hurrát kiáltottam, jelezve, hogy nincs semmi baj. De amint tovább haladtam gazdám felé, ezen túl így nevezem. A legkisebb fiú, tíz éves kamasz, egyszerre lábamnál fogva felkapott, és oly magasra emelt a levegőbe, hogy minden tagomba reszkedtem. Atya azonnal kivett a kezéből, és egy akkora pofont adott neki, amivel a földhöz vághatott volna holmi európai lovasságot, azután elkergette az asztaltól. De én féltem, hogy a gyerek ezért haragudni fog rám. Másrészt az is eszembe jutott, hogy mikébb bánnak a mi válsó gyerekeink verebekkel, nyulakkal, macskákkal Tétre estem hát, és a fiú felé böködve ujjammal, megértettem gazdámmal, hogy szeretném, ha megbocsájtana a fiúnak. Az apa engedett, és a gyerek újból visszajöhetett az asztalhoz. Mire oda mentem, megcsókoltam a kezét. Gazdám erre kézbe vette a fiú kezét, és kényszerítette, hogy szépen simogasson meg. Ebéd közben történt, hogy az asszony kedvenc macskája felúrott az ölébe. Hangot hallottam hátam mögött, mely olyan volt, mintha egy tucat szövőszék kezdene munkába egyszerre. Megfordultam, s rájöttem, hogy ez a hang a macska dorombolása. Körülbelül négyszer akkora volt, mint egy jól fejlett tökör, csak a fejét láttam, s az egyik lábát. Innen gondoltam. Ez állat megpillantása nyugtalanná tett, bár az asztal másik végén álltam, az asszony jó erősen tartotta, nehogy kiugorjon az öléből, és körmei közé kapjon. De kiderült, nincs veszély. A macska nem törődött velem. Észre sevet mikor gazdám eléje állított. Különben pedig sokszor hallottam, és számos utazásaim közben tapasztaltam is, hogy megfutni egy állat elől, vagy félelmet elárulni csak arra jó, hogy megtámadjon bennünket. Így hát elhatároztam, hogy nem mutatok semmi nyugtalanságot e veszedelmes szembe találkozás alkalmával. Ötször vagy hatszor vakmerően elsétáltam a macska feje előtt, férőfnyire a bajuszától, Mire a macska lassan visszahúzta a fejét, mintha jobban félne tőlem, mint én tőle. Azért kevésbé féltem a kutyáktól. Három vagy négy öt be a szobába, az egyik buldog, nagyságra körülbelül akkora, mint négy elefánt. Egy másik juhászkutya, valamivel nagyobb, de keskenyebb a buldognál. Hogy azt hadbontottak, Tajka jött be a szobába karján egy éves gyerekkel. Ez rögtön észrevett engem, és visítani kezdett, de úgy, hogy Londontól cserzéig meghallották volna. Gyereknyelven ez a visítás azt jelentette, hogy adjanak engem oda, játszani akar velem. Az anyja csupa nyájasságból megfogott, és a gyerek feje elé tartott. A kis óriás azonnal derékon kapott, és fejemet bevette a szájába. Erre akkor átordítottam, hogy a kis szörnyetek megijedt, és kiejtett a kezéből. Feltétlenül kitörtem volna anyakam, ha az anyja nem tartja alám a kötényét. A dajka, hogy lecsendesítse a poroncsot, nagy lármával rázni kezdte az egyik kereplőt, ami holmi nagy hordó volt, tele hatalmas kövekkel, párgával erősítették a gyerek derekára. De hiába, a gyerek csak visított, mire az utolsó orvoság következett. A dajka megszoktatta. Meg kellett vallanom, soha olyan ellenszenves és undorító valamit nem láttam, mint ezek a rengeteg káblek. Nem tudom, milyen hasonlattal léek, hogy az olvasónak fogalma legyen a keblek nagyságáról, a lakjáról, színéről. Hat láb magasak voltak, körvonaluk legalább tizenhat láb. A bimbók akkorák, mint a fejem. Felületük, mint az egész kebelé, tele óriási szeplőkkel és dudorokkal. Hihetetlen undorító volt, s még hozzá közelről láttam, mert a dajka leült az asztal mellé, melyen én álltam. Eszembe jutott az angol hölgyek szép fehér bőre, melyet oly elragadónak tudunk, mivel a mi mért arányokba láthatjuk csak. A hibákat csak nagyítóüvegen veszük észre. De azon aztán nincsen az a fehér lágy és finom bőr, ami durvának, rücskösnek és foltosnak ne lássék. Emlékszem, mikor Liliputba voltam, az apró népségnek arcbőrem milyen végtelenül finom és gyöngét hártya érzetét keltette bennem. Erről beszéltem is akkor egy igen tanult és művelt emberrel, aki barátom volt, és ő azt mondta, hogy alulról nézve az arcom sokkal finomabb és egyenletesebb volt, mint közelről. Bevallotta, hogy nagyon megrendült, mikor először emeltem tenyerembe és tettem az arcom elé. Elmondta, hogy a bőrömön nagy lyukat lát, hogy a szakállam szőrei négyszer oly vastagok, mint a tüske, és hogy arcbőröm mindenféle tarka színek igen kellemetlen keveréke. Hozzá kell tennem, hogy otthon szép férfinak számítok, és arcom csak kevéssé nap barnított. Máskor, mikor az udvarhölgyekről beszéltünk, megjegyezte gyakran, hogy ennek vagy annak nagyon nagy szája van, amaz tele van szeplővel, emennek az óra tömpe. Mindenből én nem vettem észre semmit. Ezek a megfigyelések elég helyén valóak. Szóvá kellett tegyem a -e kérdést, mert az olvasók különben azt hinni, ezek az óriások formátlan és út emberek. Bár abszolút értelemben ez nem áll. Igen kellemes külsejű fajta ez. Az én gazdám vonásai például, bár egyszerű bérlő volt, nagyon szabályosnak és csinosnak tetszettek hatvallább magasságból nézve. Ebéd után gazdám kiment a munkások közé, s ahogy hangjából és mozdulataiból kivehettem, szigorúan meghagyta a feleségének, hogy nagyon vigyázzon rám. Én igen fáradt és álmos voltam, amit az asszony észrevett. Betett a saját ágyába, tiszta fehér zsebkendővel betakart. Elég jó takaró volt, olyan vastag, mint egy hadihajó fővitorlája. Két órát hallhattam, azt támodtam, hogy otthon vagyok a feleségemmel és gyermekeimmel. Nagyon szomorúan ébredtem fel, egyedül találva magam egy rengeteg szobába, melynek szélessége 300, magassága 200 láb. Az ágy, amiben feküdtem, 20 rőf hosszú. Gazdám felesége házi teendőit végezte és engem bezárt. Az ágy nyolc rőf nyire a padló fölött. Természetes szükségletek arra indítottak volna, hogy leszálljak. Kiabálni nem mertem. Hiába is tettem volna ekkora szobába, ilyen messzeségbe a konyhától, ahol a család tartózkodott. Míg ezen tűnődtem, egyszerre két patkány bújtba a függöny tartók közt, és szimatolva futkároztak végig az ágyon. Az egyik majdnem rám lépett. Ilyetten felugrottam és kirántottam szabjámat, hogy védjem magam. A borzasztó állatok erre két oldalt megtámadtak. Az egyik mellső lábát már galléromra tettem. Oda döftem, és szerencsésen felhasítottam a beleit, mielőtt leharaphatta volna a fejem. Hörögve omlott le lábaimhoz, mire a másik látva ennek sorsát megugrott. Jókor a vágással a hátán, amit futás közben ejtettem rajta. E hőstett után lassan járkáltam egy darabig az ágyom, sebesen lihegve, hogy zakatoló szívverésem megnyugodjék. Ezek a patkányok akkorák voltak, mint egy hatalmas vérebb, de még vadabbak és gyorsabbak. A szokásom szerint leoldottam volna a kardomat, mielőtt lefeküdtem, feltétlenül darabokra tépnek. A döglött patkány lábaimnál két fosszú volt. A gyomrom nem bírta, hogy lecipeljem az ágyról, melyen még vérezve feküdt. Még élt. Egy hatalmas vágás a nyakcírtjére azonban végleg elhallgattatta. Kevéssel azután bejött az asszony, és látva, hogy egészen véres vagyok, odafutott és kezébe vett. Mosolyogva mutattam a döglött patkányra, és jeleztem, hogy nincs semmi bajom. Ennek végtelenül örül, hívta a cselédet, aki a döglött patkányt kidobta az ablakon. Aztán megint az asztalra tett, ahol megmutattam neki véres szabjámat, melyet ezután, megtörölve a kabátunk szárnyára visszacsaptam hüvelyébe. Most újból hevesen jelentkezett a kényszer, oly cselekedetet végezni, melyet más nem intézhetett el helyettem. Igyekeztem megértetni az asszonyjal, hogy szeretném, ha letenne a padlóra. Ezt meg is tette. Szemérmemre mengette meg, hogy érthetőbben fejezzem ki maga. Az ajtóra mutattam hát, és többször meghajtottam maga. Az asszony nagy nehezen felfogta végre mi bajom. Újra a kezébe vett, és kivitt a kertbe, ahol a földre helyezett. Kétszáz rövnyit mentem Ekkor visszafordultam, intettem, hogy ne nézzen oda, és ne jöjjön utána. Elrejtettem magam két sóska levél közé, és elvégeztem szükségletemet. A Anyájas olvasó remélem megbocsált, hogy e féle részletek mellett olyan hosszan időzöm. Alantas, közönséges lelkek előtte részletek jelentéktelenek és közönösek talán. A gondolkodó képzeletét és értelmét fejlesztik bizonnyal, és megsegítik úgy a nyilvános, valamint a magánéletben. Út lelírásomban ez az egyetlen cél lebegett szemeim előtt. Mindig is igazságot kerestem. Minden cicoma és írásművészkedő sallang nélkül. Ennek az utamnak emléke oly mértékben hatott rám, s oly erős volt, hogy papírra vetve nem hagyhattam el a legparányibb részletet sem. Sőt, átvizsgálva kéziratomat, kénytelen voltam kihúzni sok passzust attól tartva, hogy unalmas és kicsinyes részletezőnek ítélnek majd. Ez a vád talán nem igaztalanul, gyakran írja a ismeretes út leírom.